Ez a második bizánci birodalom, ez végül is nem alakult meg. Tehát nem lett belőle, de nem értenénk meg, ha nem ismernénk, hogy mi történt itt az 1780-as években, hogy miért ezt a császárt tették föl. Miért pont Dukász Mihály? Dukász Mihály az egész bizánci ö, birodalom fönnállás alatt lehet mondani, a bizánci császár volt. Nem érti az ember, miért nem lehetett mást föltenni. Erre szokták mondani, még én is hajlottam rá, hogy azt mondjam, hogy mert a Bécsi kincstárban ez volt kéznél. Nagyon elképzelhető, hogy volt olyan tárgy, amiről leszerelték és áttették. Egész utóbbi, legutóbbi, mondhatnám hónapokig, ez egy fenntartható elképzelés volt. Ma már teljesen el kell vetni. Miért? Azért, mert egy kiváló kutató, Bradák Károlynak hívják, hatalmas gyűjtő munkával és földolgozó munkával kimutatta, hogy ilyen viseletek, amilyeneket ez a három uralkodó személy visel, a bizánci birodalom több mint ezer éves fennállása alatt soha nem voltak forgalomban. Pontosan összegyűjtött az összes eddig publikált császárábrázolást. Pénzekről, mozaik képekről, miniatúrákról, tehát könyvművészeti alkotásokról, ami egyáltalán textiliákról. És kiderült, hogy ilyen öltözéke soha nem volt bizáncén, nem csak hogy császároknak, hanem még a környezetüknek sem. Ez az első fölismerés. Már ettől megdöbbent az ember, de a következő még megdöbbentőbb volt. Hogy tudnék, ezek az öltözetek lese szabhatók. Tehát még csak azt se lehet mondani, jó, nem volt ilyen öltözék, de hát valahogy ez csak kinézett, amit ábrázol, nem nézett ki sehogy. Nem lehet leszabni, ezek nem öltözékek. Hanem felületek dekoratív kitöltései, ahogyan a Móriczka elképzeli. Egészen döbbenetes az eset, és mi is beleértve engem is, bevettük ezt a kacsát, hogy ezek hiteles bizánci császári öltözékek. Tehát teljesen döbbenetes a dolog. Nem is lehet. Elindul egy, elindul egy forma, nek itt vissza visszakellentén, de nem tér vissza. Eleme beosztja dekoratív módon a felületet, megnézi, hogy milyen a többi a hiteles képeken a díszítő mintázat, például ez a szívminta, és teleszórja vele a felületet. De az megmarad egy sík felület. mert annak semmiféle uh, ruha jellegen nincsen, tehát nem lehet megcsinálni. Na most ha valaki tudja, hogy mennyire megtudták oldani egy ilyen pici kis pénzen is, hogy a viselet az tökéletesen fölismerhető legyen, pontosan megmondható, hogy melyik a himation, melyik a másik része, melyik a harmadik része, az ott döbben hogy hogy lehettek ezek ilyen elképesztően arcátlanok. És akkor döbben az ember, hogy azért, mert még nem volt annyira fejlett a bizantinológia, hogy kellett volna tartani a lebukástól, Másrészt meg nem lehetett vizsgálni a koronát. Ha hátra teszik ezt a képet, akkor ez tulajdonképpen soha se kerül vizsgáló szem elé. Előre már nem lehet tenni. De hátra nyugodtan tehetik, mert ott biztos, hogy nem lesz. Csak beavatott lehet, aki ezt szóvá tenni, a beavatottakat meg lehet félemlíteni, vagy meg lehet vásárolni. És sajnos megvásárolhatók, illetve megfélemlíthetők voltak. Tehát nagyon lényeges a kérdés, mert ezek után kell újra föltenni a kérdést, hogy ha egyszer ezek 18. század végi hamisítványok, pedig ez a helyzet, akkor miért nem tudták úgy méretezni, hogy beférjen a foglalatba? Mert ez egy kérdés, kérdés szül. Felismerés, újabb kérdés szül. Tehát hozzá kell szokni, hogyha egy újabb felismerés jön, az összes eddigit át kell alakítani. Tehát egy rendszert, egy hálózatot kell újra tervezni. Nem könnyű dolog. Hát ezért is ragaszkodnak a rigójáikhoz annyira tudósok. Mert nem könnyű dolog ez. Tehát egyetlen olyan vélekedés van, amit erre az esetre el lehet fogadni, hogy tudnélik, Dukász képét eredetileg nem ide szánták, hanem hova szánták? Természetesen ide. Most már ide se férne bele, mert ez túl kicsi lenne. Na de látni rajta a körülmetélés nyomait. Tehát egyértelmű, egész egyszerű észjárással is ki lehetne következtetni, hogyha ők azt akarták, és most már ki lehet találni, hogy ezekből a tényekből következtetve ezt a koronát a második bizánci császárság koronájává akarták átsunkálni. És csak akkor értem meg, miért vannak kifoglalás nyomai a pantokrátor képen elől, mert valószínűleg már ki is foglalták. És akkor értem meg, hogy miért éppen Dukász Mihálynak a képe került ide. Miért? Azért, mert Dukász Mihály 1071-ben került trónra. És 1071-ben közvetlen trónra lépése előtt volt az a csata, amelyikben a Szeldzsugtorök haderő teljesen szétzúszta a bizánci hadsereget. Ez a Manzikerti, más néven a Malaszgirti csata volt. És ezzel Bizáncnak az, a, az anatóliai uralma véget ért. Tehát, ha ők Anatóriáig akarják a bizánci birodalmat újra helyreállítani, akkor mettől kezdve kell visszamenőleg a jogfolytonosságot jelölni? Dukász Mihálytól. Mert Dukász Mihály alatt jog szerint még a teljes birodalom élt, más kérdés, hogy de facto már nem. Tehát ördögi logikával teljesen pontosan lehet tudni, hogy igenis Dukász Mihályt kellett ide helyezni. Mert innentől kezdve óhajtották jogfolytonosan helyreállítani a bizánci birodalma. Nem is titkolták. És ki lett volna az első császára, minden meg volt már. Tehát hangsúlyozom, itt a leírások nagyon pontosak, és Jancsó Benedek talán egyetlen magyar történész. Ez egy erdélyi történetíró volt, és még a monarchia idején élt. Nem is fogadták jól a könyvét, meg kell mondjam, de, de leírta. Tehát a, ennek a birodalomnak, most nagyon rövidítve, az első császára Konstantinos nagyherceg lett volna. Ő orosz nagyherceg volt ugyan, de elhitette második Katalin cárnő, ennek a tervnek a kiagyalója az összes európai hatalmassággal, hogy ők nem fogják annektálni ezt a területet. Na most, aki egy orosznak, akár csak egy fél pillanatra is elhiszi bármelyik ígéretét, annak úgy kell, hogy történjék vele, ami történik. Én azt hiszem, hogy álmukban se tudnak igazat mondani. Nem rossz szándékból hozzászoktatták őket. Lehet, hogy nagyon jók közben, lehet, hogy nagyon aranyosak, ilyennel is találkoztam, de egész egyszerűen azt se tudja, mikor hazudik. De valami döbbenetes, tényleg és hogy még mindig mennyire lépre megyünk ennek. Tehát lényeg az, hogy bevették az, eme az európai hatalmak, Előre nyomult az orosz haderő, elfoglalta természetesen az egész azóta délorosz síkságnak nevezett síkságot, elfoglalta a Krimfélszigetet egészen a déli csücskéig, még ahhoz is ragaszkodtak, hogy Konstantin Nagyherceg mellett görögnyelvű udvartartás legyen, eljátszották azt a bohózati tréfát, hogy volt körülött egy kis hadsereg görög vezényleti nyelvvel, és hogy az elfoglalt városokat a Krimfélszigeten a kulcsfontosságok görög néven nevezték el. Egyet ezek közül biztosan ismerünk. Ez ma is hadiki kötő. Megesküdne egy átlag mai magyar né hallgató néző hogy ez antik görög alapítás. dehogy antik görög alapítás. Második Katalin alapította hadiki kötőnek. És akkor miért görög neve van? Hát ezért. És bejebb a szárazföldön Színferopol ugyanezt a szerepet játszotta. Elhitetni a világgal, hogy itt tényleg második bizánci birodalom lesz. Tehát görögül nevezünk el dolgokat. Görög vezényleti nyelv van, görög udvartartás van, és itt van. Nem tudom, nem ismerő ez a móka. Tehát az, hogy ide bejön egy Rákosi, bejön egy Gerő, bejön egy Farkas Mihály, és itt tovább, hát ezeket ott képezték ki. Ezek azért akármilyen ócska módon, de magyarul beszéltek hozzánk. Hát egy Babra Karmát hogyan adtak be Afganisztánba? Pontosan ugyanilyen módszerekkel. Semmi újdonság nem volt se a sztálini sem a brezsnievi Egy az egyben ugyanezt a módszert utánozták. És az a gond, hogy ezt a nyugat-európai hatalmasságuk ugyanolyan Málé komolyan vették és bevették és beveszik a mai napig. Tehát bizony az oroszok szállták meg ezt a területet, és egészen Ukrajna megalakulásáig, tehát a legutóbbi időkig ez Oroszországhoz tartozott. Bármennyire is nem sikerült tehát ez a terv, megvolt a Konstantinos szerepköre is, és megvolt a geobicászé is. Na most a Konstantinosról milyen alapon állítom, hogy másodlagos? Vagy akik kollégák állítják milyen alapon? Nagyon egyszerű. Itt egy körülmetélt képről van szó. A képen az óbetű fölött látunk egy viszintes vonalat. Ez a rövidítésnek a jele. Na most ilyen közel zománcozott felület nem kerülhet egy aranylemeze széléhez. Alapkérdés. Tehát az utolsó zománcozott felület és az aranylemes széle között kell egy biztonsági sávot hagyni. Ezt az első óra, első öt percében megtanítják a tehát Szóba se jöhet, hogy ennek eredeti mérete, ennek a, a, a képnek, ez egy körülmetélt kónak itt látunk. Jól lehet látni fölül. A másik esetben... A Geobicásznál tudni kell, hogy Geobicásznak a Géza nevet soha se írták le Bizáncban. Leírták a Géza nevet, a minden Géza királyunk harcolt Bizáncsal, tehát megmaradtak a névleírások. Tudjuk, hogyan nevezték, hogyan írták le a Géza nevet. Leírták Gejcának, leírták Jatszának, és leírták Jessének. Jesszé évvel direkt utalásként Dávid apjára. Tehát ez a három, a geóbicász még csak nem is emlékeztet ezekre. Tehát meg lehet kérdezni, hogy akkor mit keres itt? A névvel foglalkozott Moravcsik Gyula is, akit már említettem ugye korábban, most Moravcsik nagy fenntartása közepette, de elfogadja azt, hogy itt Gézárom azt nem ő találta ki. Hozzáteszem. Ezt egy orvosprofesszor találta ki 1790-ben. Tehát egy abszolút dilettáns valaki. De Moravcsik miért, miért nem, nem mert teljesen szembeszállni ezzel a nézette bár nagyon becsületesen leírta, hogy, hogy nincs ilyen. De még csak megközelítőleg sincs ilyen leírás a Géza névnek Bizáncban. Pedig elég sokat írják le a Géza nevet. Minden esetre egyet leír ő is, meg máshonnan is lehet tudni. Ez ugyanolyan méltóságnév volt, mint amilyen méltóságnév a Gyula, amit Gilásznak írnak le a Bizáncik útfőben, ugye a Konstantinos a, a leírásában. Tehát ez egy méltóságnév, pedig hasonló a Gyulához. Tehát egy hercegi hadvezéri méltóságnév, török elnevezése. A felirat pedig egyértelműen elárulja a és Turkiaszt. Tehát hívő vagy hűséges királya Turkiának. Most esik ki ugye a kis Móriczka padból, hogy ő tudja, hogy Turkia Magyarország, de ez nem igaz. Egyszerűen nem igaz. hogy direkt utána néztem ebben a nagy moravcsik műben, ugyanis annak idején ez a Veszprém István nevezetű orvosprofesszor, amikor azonosítja Geobicszást Gézával, akkor ő kapásból leírja, már Kedrénusz, ő még Cedrinusnak mondja, Cedrinusnak már lehet olvasni, hogy Turkjának nevezik Magyarországot. Keresem az Árpád-kori forrásokat, még csak nem is szerepel benneked Az ami azt jelenti, hogy nem emlegette Magyarországot. Moravcsik Gyula nagyon alaposan összegyűjtött az összes ránk vonatkozó adatot. Még azt is, ami bizonytalan, hogy ránk vonatkozik ki, de Türknek, vagy Szkítának, vagy Hunnoynak nevezett népeket. Nem szerepel Turkia, mint Magyarország megnevezése. Megint etetnek bennünket 200 év türköknek nevezik a magyarokat a honfoglalás előtt, és még az se biztos, hogy azok tényleg teljes kontingensünkben magyarok voltak. De később mondják, hogy ezek szkítáknak is neveztetnek, hunoknak is neveztetnek, maguk a bizánci útforrások írják le, görög nyelven. De Turkiának Magyarországot nem nevezik. Amikor később, tehát a honfoglalás... Követően írnak Turkiát, az már csak Erdélyre, és a közvetlenül hozzákapcsolódó déli részekre vonatkozik. És egyre inkább húzódik a megnevezés lefelé, és későbbi időkben, még az Árpád kor alatt, ez már gyakorlatilag Boszniát jelenti. Tehát Turkia hívő vagy hűséges királya, ez nem jelentett soha Magyarország királyát. Magyarország királyát elég sokféle néven emlegették, de így nem. Na most itt megint a csúsztatás iskola példájával találkoztunk. Tehát 100, hogyha ezt névnek veszem, akkor azonnal elárulja, hogy kerülhetett 1780 és 90 között a magyar szent koronára, amely szemmel láthatóan második bizánci császárság koronájává lett átsvinkelve, hogyan kerülhet rá a Hát azért gondoljunk bele, ennek az új kreációnak, egy mesterséges tákolmánynak, hát a lakosság, a túlnyomó része milyen nemzetiségű volt? Török. Török. Tehát ennek valamilyen képviselet kellett. És ez volt a geovic képviselet. Tehát ez volt, mint hívő Králész néven a török etnikumnak a vezetője. Tehát ha nem ismerjük a második bizánci birodalomnak az etnikai összetételét, a létrejöttének a történelmi körülményeit, akkor elképzelésünk se lehet arról, hogy miért kellett ezekre fölcserélni az eredetileg itt lévő képeket. Mert az, hogy nem eredetiek, azt az öltözékük egyértelműen bizonyítja, és bizonyos ilyen kurtítási eljárás is, ami azt jelenti, hogy valószínűleg nem, nem igazán hát magas szintű mesterségbeli tudással rendelkezett az, aki ezeket készítette. Különben ilyen elméretezés nem csinál, még ma is alig fér bele a foglalatába ez a konlemez. Tehát fölül még látszik, hogy nem lehet rendesen ráhajlítani a foglalatot. Még egy apróság... A kezeket nézzük meg. Ez most egy kis ilyen oldása lesz a nehezebb témáknak. Ha én azt akarom megállapítani, hogy egy kép eredetie vagy hamisítvány, akkor sohasem az arcokból induljunk ki. Arcot hamisítani nagyon-nagyon könnyű. De kezet, és különösen azt, hogy egy felső kart hogyan hozok át az alsó karba, az nagyon nehéz dolog. A legnehezebb pedig egy fogó kezet. Na most a két felső kép esetében lehet látni, hogy ezt az áthozatalt nem tudja megoldani. Idáig kéne eljönni a kéznek, az alsó kar ehhez képest túlságosan rövid, és hogy idáig föl tudjon jönni a kéz, nem tud más csinálni, el kell törni az alkart. El is töri. A másik esetben, Hogyha megnézzük ezt a kezet, ennek a könyöke az legalább idáig ér, tehát idáig a g és az e -ig. Igen, de itt van a válla. Na most nevezhető ez még embernek? Tehát itt két eset van. Vagy föltételezem, hogy egy statiszta innen benyomja neki ezt a, a valamilyen mert nem tartozik hozzá. Vagy azt mondom, hogy ez egy gibbon, tehát a főemlősnek egy... Sajátos válfaja. Most erre mondhatjuk, hogy nem kell ezt ilyen szigorúan venni, ezek stílus sajátosságát, engedelmet kérek, nem azok. Nem azok. Ami nincs megoldva, az bizánci stílusban sincs megoldva, és ezt pontosan a hiteles eredeti képek bizonyítják. Ezeket ugyanis az összes többi esetben meg tudják oldani a művészek, pedig változatosan. Ezek pedig nem tudják megoldani. És ha a harmadik képet megnézzük, akkor ez az úgynevezett halmazati bűneset. Tudnélék, tessék megnézni, ugye itt van a váll, ez legalább háromszor törje el a kezet, amíg elérkezik az alkart, amíg elérkezik a kézik. És az egésznek van egy ilyen féreg szerkezete. Ez azért különösen feltűnő, mert ugyanakkor a kéznek a mérete, az nem illik a fejméretéhez. Tehát a kézmérete ugyanakkora, mint a másik kettőnél. De a fejméret sokkal nagyobb. És itt figyelt föl rá, ugyanaz a bradákáról, akit már említettem, hogy de hiszen ennek nem is önálló a keze. Hanem ez a kép, ez a Szent György képről van lekopírozva. Egy az egyben. És ettől az aránytalanság, magyarán szó. 1790-ben nem tudtak bizánci módra kezet rajzolni. Egyetlen módszer maradt a hiteles képek kezét egy az egybe áttenni. És így jött létre. Egyébként csinálunk ilyen módszert ma is. Amikor valamit többszörözni kell, akkor levesszük a mintát, és akkor annak alapján készül el. Mert tudjuk, ezek rekeszhajtogatással készülnek, ez rekeszománc. Tehát ezt a rekesz rajzolatot kell megcsinálni, és azt én levehetem másról is. Halusta vagyok, hát mondjuk én ritkán csinálom ezt. De van, aki csinálja. Tehát egészen döbbenetes, mert ezután természetesen ugyanez a bradák Károly barátunk, megnézte a másik három kezet is, ami itt van, hát döbbenetes az eredmény. Egyetlen egy önálló tervezésű kész sincs. Tehát mindegyiket valahonnan leszettek. És ettől ez a sok idétlen mozdulat, mert e ne felejtsük el, hát ez egy kontergan gyereknek is túl rövidkéz lenne. Tehát ilyen nincsen. És ha, ha majd megnézzük, de hát ez is, ez is. Tehát ha megnézzük, kérném a következő képet, hogy az eredetiek hogy oldják meg ezt. Tehát akkor lehet látni, hogy ez nem stílus kérdés. A három szinten, három sorban, három különböző módon, de csodálatosan. Tehát ő is tudja, hogy a, a spirállal lehet igazán visszakanyarítani a formát. De azt is tudja a legfelső, hogyha el akarja hitetni velem, hogy innen idáig ez egyetlen kéz, akkor neki már itt kell elkezdeni szoktatni a szemünket, hogy ez a forma lefelé fog majd jönni. Tehát egy egészen fantasztikus mesterségbe tudásról van szó. Na most ezeket vessük össze gondolatba azzal a Szűz Mária képpel, ami a Kakuli Tripti honomban. Hát ez egyszerűen nevetséges. De már nem is tudom, hogy nevetségesnek, vagy felháborítónak nevezzem-e. Hát teljesen nyilvánvalóan nem azonos szint. Na most a három megoldás, három különböző átfordítást ad, egyik zseniálisabb, mint a másik. Ez egy teljes fordulatot ad, ennél egy rejtett indíték után nyilvánul meg, ne felejtsük el, itt arkangyalokról van szó. A második esetben a teljes képét látjuk, ez egy spirál mozgásrendszer, ezek harcos szentek. És a harmadik esetben orvos szentek, itt ahogyan ezt elintéz, ez olyan, mint a, a féderes kocsikon, annak idején ez a rugózó rendszer, tehát amikor a laprugó rugóztatja a szemet. Tehát egy, egy gyönyörű háromféle kép három vagy a három szinte háromféleképpen kitűnően megoldott átfordítás a függőlegesből. A vízszintes Ez nem tört. Ez, tessék megnézni. Eltört a csoklón? Hát nehogy. Tehát ez megtalálja azt a pontot, ahol nagyfokú változást lehet a kézen jeleníteni. Ez a csoklonál van. Tehát nem kell itt eltörnie a kezet hanem ténylegesen ezt a mozdulatot adja. Nem akarom tovább részletezni a dolgokat, de a tartalmi rész felé mennék. Inkább csak azt szerettem volna érzékeltetni, hogy ezek a cserélt képek, tehát három kép más. nem csak tartalmilag nem illik bele a sorba, hanem formailag olyan mérhetetlenül alatta van, hogyha rangsorolni akarunk, én azt szoktam mondani, hogy ezek olyanok, mintha nálunk a, a Nemzetközi Zomáciványszeti Alkotóműhelyben egy mester csinálná, Nota benne nem tudná megcsinálni ezeket, de mesterfokon. Na most, ami a Dukász Mihály kép és a másik kettő, az nálunk a takarítónőnek a szintje. És ami pedig a, a Kakuli Triptión szűzmáriája, hát bármilyen keservesen hangzik, el kell mondjam, az a svábogárnak a szintje aki véletlenül belemászik a, a zománcporba. Tehát iszonyatos a távolság. Ezt, ezt, ne, ezt ne becsüljük, mert leszoktattak bennünket arról, hogy létezik minőségi különbség is. A minőség-különbség közvetlenül érzékelhető, és aki foglalkozott az illető témával, azt ilyenne nem lehet átverni. A alsó korona a képrendjéről van szó ugyanis, és ha emlékszünk, még a felső korona részen emeleteket, és emeleteken belül párosokat találtunk. Az emelet az a teremtő erő forrásához való közens közelség alapján hát minősült, felsőnek, illetve alsónak. Tehát azt jelenti, hogy egy hatás közvetlenül a középről indul el, és egy sajátos eloszlás révén érkezik le föld közelbe. A föntiek azok még inkább a elosztó központtal, tehát a teremtés központjával vannak közvetlen kapcsolatban. Azok, akik alul vannak, azoknak pedig a földi elosztása ezeknek a tulajdonságnak ez a feladatuk. Tehát ezért nagyon fontos, hogy a földre való közvetítés ez legyen méltó és hát, korhoz illő, és ezért kell itt szűrni tulajdonságok. Mert ha ez földre szállva veszélyessé válik, mint ugye Bertalan vagy Tamás esetében, ott nincs mes, azt meg kell szűrni. Mert különben bejön a földre. Mert ott már földközelben vagyunk. Na most az alsó részen nagyon szépen lehet látni, hogy az alsó részhez tartozik ugyan, de belenyúlik a felső részbe az előső pantokrátor képe. Ami rajta keresztül jön, az azonnal két üzenet közvetítőre továbbítódik. Ezek az arkangyalok. Tehát jó hírnek, angelion, tehát jó hírnek a közvetítői, és már itt elkezdődik egy polarizálódás. Tehát azt jelenti, hogy a két arkangyal fölcserélhetetlen, de eltávolíthatatlan is. Tehát azt jelenti, hogy az egyik oldalon Mihály, ez az uralkodó jobbja felől van, a balja felől pedig Gábriel. Ez szembenézetben természetesen pont fordítva. Itt most a továbbiakban mindent az uralkodó szeméhez kell viszonyítanunk, mert hiszen ráhat és rajta keresztül hat a, a, az általa befolyásolt világra. Tehát azt jelenti, hogy jobb kéz felől, ezt úgy is mondhatnánk, hogy a jobb félteke közvetlenül elsődlegesen, Szent Mihályi tulajdonságokkal van vezérelve. Ennek megfelelője a balacféltekén egy Gábrieli. Most a két arkangyal egymást kiegészítő tulajdonság kettőst ad. És itt nagyon fontos, hogy észrevegyük, hogy egymást kiegészítő. Miért? Azért, mert Gábriel az Annunciáció angyala. Tehát azt jelenti, hogy egy információ formájában, teremtő erőt hoz be a világba, amely teremtő erő magasabb szintre emeli ezt a mostani emberi létformát. Ez az az öröm hír, amelyik tulajdonképp nemzés értékű. Miért mondjuk, hogy nemzés értékű? Azért meg kilenc hónapra rászületik meg az ember fiat, tehát Jézus. Tehát nagyon lényeges, hogy ő a, a jó hírnek a hozásával hoz be egy olyan új magot az emberiségbe, amitől az, ha hajlandó majd ráhangolódni, akkor magasabb szintre kerülhet. Na most mi történik Mihály oldalán? Az, hogyha én földre hozok le milyen jó a hír, miközben az megvalósul a földön, óhatatlan, hogy hibákat követünk el. Ilyen nincs, hogy nem. Tehát ezeket a hibákat vissza kell mecceni. És nem akkor kell visszametszeni, mikor már világlángba borult, hanem rögtön, amikor az értelmezés első szintjénél vagyunk. Tehát egy Gábrieli jó hírt hozó szerepnek óhatatlan meg kell feleljen egy a mégiscsak bekövetkező rosszat bizony véresen visszametsző, Öhm, hát hogy is mondjam csak, volt erre egy nagyon jó kifejezése egy, egy kollégánknak. Azt hiszem, hogy mérséklő nem is tudom, ma délelőtt olvastam, úgyhogy még nem szőrődött el, de kitűnő volt a kifejezés. A lényeg ez, hogy véresen sem vissza kell metszenni. Ennek felel meg a paradicsomi kiűzetést végrehajtó Szent Mihály feladatkör, de ennek felel meg az a Szent Mihály feladatkör is, amelyik az Apokalipszis könyvében hát kap hangot, amikor is a sátánt sárkány formájában az égből leveti a földre. Ilyet Gábria soha nem csinál. Ezt állíthatom. Nem azért, mert piszkosnak tartja, hanem azért, mert egyszerűen nem az ő feladata. Tehát ez tipikusan Szent Mihály feladat, de a kettő csak kéz a kézben, tehát csak egymással egyensúlyos kiegészítő kapcsolatban tud működni. Na most ez azt is mutatja, hogy egy magyar királyság mindenféle eligazító jellegű hírt közvetlenül felülről kap. Tehát szakrális királyságként működik. Most ez a korona alakjából is következik, de ha csak a képrendet vizsgálom, akkor is. Ha én ebben bármilyen engedményt teszek, tehát azt mondom, hogy nekem büdös ez a szentmiáj, túl sok itt a vér, kerüljön ez hátúra, vagy menjen a csodába, jöjjön ide helyette valami szimpatikusan, mondjuk Ráfáel. Akkor mi történik? Azt, jelent, azt történik, hogy jön a jó hír, jön a jó hír, jön a jó hír, jön a jó hír és jönnek a hiénák, és visszaélnek vele, és elkezdik árusítani. Nem tudom, ismerőse az ügy. Vissza kell metzeni nincs mese. Hát tetszik tenni, hányan élnek egy ilyen jó hírből. Tehát na nagyon lényeges ám, hogy lássuk, hogy ezek egyensúlyos szerepkörök, és már ezen a szinten is be kell, hogy lépjen. És az is nagyon lényeges, hogy meghagyni Szent Mihályt, és hátratenni Gábrielt. ezt tetszik tudni, mit jelent. Elapad a jó hír. Mert egyszer tessék elolvasni annak a bizonyos aranyművesnek a művét, akit a Kakuli Triptihonnak a, a ismertetése kapcsán, vagy a probléma ismertetése kapcsán nem neveztem nevén, most se fogok. Hát egyszer átrámolja Gábriel a hátsó oldalra. Ide teszi azt hiszem Urielt, hátra teszi még Raffelt, és akkor én megkérdezem, hogy te idefél minden este zsidó esti imádságot imádkozol? Mert csak abban van együtt ez a négy. Hát honnan veszed, hogy a magyar hagyomány valaha is tartalmazott négy arkangyalt. De minden ortodox zsidó minden este mind a négyet felsorolja. És ez az ember magát nagy keresztényként és nagy magyarként népszerűsíti. És mi meg így az orrunknál fogva szépen vezetve megyünk utána. Tehát, hogy érthető legyen, van egészen döbbenetes, hogy ma milyen fokot ért el a teljesen felelőtlen nyakló nélküli hazudozás. Semmi nyoma nincs annak, hogy valaha is négy arkangyal lett volna a Magyar Szent Korona. Révai Péter leírja, hogy kik voltak ott, csak nem nevezi nevükön őket. Tehát keresztény fejedelmeket kell ott keresni. Na most felében elfogadni vagy másik felében meg azt mondja, hogy hazudik. Ez megint olyan dolog, hogy már nem már is tudom kommentálni. Hát Révai Péternek minden adata meggondolkoztató. Még az is, ami első közelítésben úgy tűnik, hogy nem igaz. Hát ő fehér kövek sorát írja le a csüngőkön. Vannak ott fehér kövek, ma nincsenek. Na de hát eredetileg. Jól visszakövetkeztethetően és a szövegéből egyértelműen, hát itt nem lánc volt, hanem egy aranydróton fehér kövek, ahogyan az a hátsó két császárképen is látszik a csöngőikén. Egyébként, ha valaki megnézi ma a koronát, ezek a láncok olyanok, mintha zörögnének. Látszik, hogy nem valók a koronához. Egy teljesen slassz eljárás. Tehát ilyen láncot, hát nálunk nem tudom, hogy most mit mondjak hirtelen, ezt a forgácsoló üzemben csinálnak. Tehát ez nem a korona ötvös remek voltához illő ötvös eljárás. És a Révaj Péter leírja, hogy milyen volt. Na most mi a konklúzió? Révaj Péter hazudik. Lám már ebbe se lehet neki hinni. Hát nehogy nem lehet. Éppen ebbe kellene igazán nagyon hinni. Ami eltér a mai állapottól. Mert ezt ő leírja, és ő írja le aki látta. Tehát bizony nagyon meggondolkoztató, mert ha én a láncokat a mai állapotukban veszem, akkor itt energiaáramlás vagy nagyon veszélyes körülmények között, vagy sehogy sem tud bekövetkezni. De ha tudom, hogy itt egy szigetelt rendszerről van szó, ami egy arany, tehát egy nagyon jó vezető alaprétegen egy sajátos elosztásban áramoltat végig energiát, akkor tudom, hogy a feleslegét itt nyugodtan levezethető Aranyszővéses a palást, aranyszővéses a kesztyű, aranyszövéses a sarú. Tehát szabálys védőltözék, van az illető. Tehát miután ez az energiáramlás elvégezte a maga dolgát, a felesleg nyugodtan levezetődik. De a mai állapotban nem. A legtöbb energetikusnak, akivel ezt a kérdést, tehát legalább 20 éve tárgya, 20 éve, 80 óta legalább, igen, Mind ott takad meg, hogy ez a lánc, ez alkalmatlan hát ez a lánc tényleg. De nem az eredeti. Tehát a Révai Péter féle leírásoknak ebben a tekintetben is érdemes hitelt adni. A egésznek a, a keretében pedig, hát egy pillanatra az előzőt, ha még visszaadhatnánk, azért az, az jó lenne, köszönöm szépen. Összefoglalva, ez, ez az a, most kénytelenek meg visszautalni egy picit, ugye nem láttuk közelképpen ezt a két részletet. Utána majd folytatjuk a magunk menetében. Tehát ez a két részlet egyértelműen elárulja, hogy a Dukász képnek a glóriája itt át van fúrva. Na most 1850, azt hiszem, ben tehát az 50-es évek második felében, Megjelent egy olyan kiadvány, Franz Boknak a kiadványa, ahol nagyon jó minőségű rajz. Részletezi ezeket a képeket, külön is megvandukásnak a képe. Egészen pontosan látható rajta, hogy nem csak ez a körte alakú nyílás van egyenletesen körülperemezve, hát azért gondoljuk el, ez nem kicsi munka, mert egy kört körbe peremezni, az egy aránylag egyszerű munka. De egy körte alakot az egyáltalán nem könnyű. És ugyan ő ezt még úgy jeleníti meg, hogy kívül, ahogy ma is, ugyanez az egyenletes fölperemezés van, és itt pedig, mintha egy félhold alak lenne, illeszkedik a glória külső pereméhez, nem mászik bele, és ott is föl van peremezve. Tehát 1850-es évek második felében még ez nem volt átszúrva. A ezt követő időben perdöntő jelentősége volna az 1880-as felvételeknek, mert ekkor készültek jó minőségű fényképfelvételek. Ez volt az, a nagy vizsgálat, amit Ipolyi Arnold püspök vezetett, püspök és akadémikus, és aki aztán könyvet is írt a koronáról. 20 fölül, 22-23 felvétel készült, mindegyik megvan, az üveg negatívja is, és a nagyméretű nagyítás is amikor hazatért a korona 1978-ban, akkor egy darabig a Nemzeti Múzeum lépcsőn, mert akkor még az emeleten volt kiállítva, ahogy mentünk föl a lépcsőkön, két oldalt ezek ki voltak állítva. Hát egyszerűen leesett az ember állam, mert olyan dolgokat lehetett rajtuk tanulmányozni, amit soha eddig nem emlegettek. Az első átrendezésnél azonnal levették őket, soha többet nem állították ki, és a legtöbb a módszerekkel se sikerült rábírni a Nemzeti Múzeum vezetőségét, hogy adja ide akár csak egy tévéfelvételre felvételre is. Tehát itt lehet látni, hogy működik itt egy elhárítás. Ugyanis ezen a képen nagyon pici reproját sikerült megszerezni. Elég pontosan látni lehet, hogy még 1880-ban is sértetlen ez a alakú nyílás, tehát csak utána furhatták át. Na most, ami viszont az egészben a legfelháborítóbb, átfúrták ugyan szögeccsel, de ezt a szögecset soha nem működtették. És ez az átfúrás az, ami bizony átmegy más lemezén is. Mind a kettő. És a túloldalon, tehát a lemeznek a belső oldalán ott van a sorja. Mert minden fúrás után maradt sorja. Ahol nincs sorja, ott elfelejthetjük azt, hogy furták. A sorja ott van, és ami a legfontosabb, a sorja ma is éles. Ez mit mond? Az, hogy sohasem volt benne szögecs. Tehát megfúrták, és a bambák akkor jöttek rá, hogy itt nem lehet megfogni. Mert akkor vagy a felső rész, tehát a, a Jakab kép ugrik hátra, és akkor az egészből egy ilyen hát a légiós sapka lesz, vagy pedig a kép dől rá, és akkor meg az el is pattanhat. Tehát egyszerűen foglalat megreped alul. De hogy erre miért nem lehetett akkor rájönni, mikor még nem fúrtak, amikor ez tényleg ovodáskori fölismerés. Tehát ilyen fokú barbárságok történtek minden valószínűség szerint 1880 és 1916 között. Menjünk tovább, kérném a következőt, és akkor most már ugorjunk is egy nagyot. A teljes képrend ugyanis alul egy nagyon szép tiszta rendet ad. Az elsőben az üzenethozók kettőse jelentkezik. Talán még az előzőt egy pillanatra, jó, aztán már úgyis erre fogunk tovább menni. De nem ezt, mert ez kettővel van. Így ez azt köszönöm szépen. Tehát a második az harcosok kettőse tehát egyik oldalon Szent György, másik oldalon Szent Demeter. A kettősség, az, amit már Mihály és Gábriel esetében megfigyeltünk, itt is folytatódik. Tehát amit Mihály csinál a legmagasabb szinten, azt csinálja, hogy gyemelettel lejjebb György. Ugyanazzal a sárkányal harcol, csak ő már földi körülmények között. A Gábriel szerepköre pedig Demeterben megy tovább. Mert Demeternek az a szerepe érvényesül itt, amikor börtönből térít. Tehát egy lefogott állapotból nem ő maga harcol, hanem a térítéssel, tehát a jó hír bevitelével egy gladiátort olyan helyzetbe hoz, hogy az a hit harcát eredményesen, győztesen tudja megharcolni. Honnan tudjuk ezt? Azért, mert rengeteg ábrázolás maradt fönn erről a térítő szerepéről, és ráadásul az Ansó legendáriumban is ez hangsúlyozódik. Tehát tudjuk, hogy a magyar királyi hagyományban ez volt Demeternek a, a fontos szerepe. Tehát folytatódik ez a kettőség, és ezzel átkerültünk a hátsó oldalra. A hátsó oldalon pedig két orvos szent van. Na most ez az a pillanat, ahol tényleg leáll az ember, és azt mondja, hogy hát még azt el tudom képzelni, hogy egy koronán, egy uralkodói fejéken két arkangyal legyen. Külön különösen, ha ott van a pantokrától Krisztus. Azt is elhiszem, hogy ott van a két ö, harcos szent, mert hát valahogy meg kell védeni az országot, De mit keres ott két orvos? Mit keres egy magyar koronán, egyáltalán egy koronán, egy uralkodói fejliszen két orvos? Az első hogy nem lenne elég egy, és egyáltalán mi, miért orvos? Nincs fontosabb beosztás. Tehát pontosan ezeket a kérdéseket nem tesszük föl, ami pedig tényleg a legfontosabb lenne. Mert utána megint fejedelmi személyek jönnek, semmi okunk nincs, hogy kételkedjünk Révai Péter leírása, csak nem ezek, akik most vannak rajta. Azt megint értjük, hát uralkodói fejdísz, és hát utána kettő közt már ott van szűzmária. Tehát mit jelent? Két földi uralkodó és köztük hát Magyarországnak ki a Reginája? Szűz Mária, természetesen. Tehát egy teljesen érthető képrend bontakozik ki. De mit keresnek itt az orvosok? És ez a borzasztó, hogy arra jövünk rá a legnehezebben, ami a legkézen fekvő. Azért, mert amikor átjövök a hátus oldalra, akkor én már az ösztönvilágnak a területén vagyok. Ez azt jelenti, hogy akkor már azt kell jeleznem valahogy, amit mindenképp, minden tanulság nélkül is automatikusan véghez kell vinnie enne, ennek a nemzetnek. És az mi csoda? Az az emberiség bajainak az orvoslása. Ennek a nemzetnek ez a fő feladata. Semmi más feladat, ehhez ez fogható nincsen. Mert az összes többi végered végre ezt szolgálja. Na most erre milyen ajándékot kaptunk? Hát itt a szervezők közt ott vannak ilyen jeles személyek, mint Géci Gábor, vagy egy munkatársa öskényi Tibor, én is hadd bókoljak oda. Hát a réges-régen figyelmeztettek már előadásokban, munkájukkal, szervező munkájukkal, hogy nincs még egy olyan terület a világnak, mint a Kárpát-medence, ahol nem tudok egy követ eldobni, hogy az ne olyan helyre essen, ami alatt gyógyforrás van. És ha én itt eldobok egy követ, az biztosan olyan embert fog eltalálni, akinek gyógyító képessége van. Vagy tud már róla, vagy még nem tud róla. Na, de ezt ne tekintsük olyan értetődőnek. Hát én Franciaországban dobálhatok ám hét számra. Tehát olyan ajándéka van ennek a nemzetnek, amit igenis kellene használni. És a Magyar Szent Korona nagyon keményen figyelmeztet rá, hogy ez a feladatod. Nem vetted észre az emberiség betegségét? Hát a kovak vagy. Hát minden létező tekintetben beteg az emberiség, és ezt más nem kapta feladatul, ezt csak ez a nemzet kapta feladatul. És a legmagasabb szintű feladatul. És ha nem erre építi rá a működését, akkor állandóan kapja a pofont. És akkor lecsatolják részéről az egyik részét a gyógyvizájának, aztán a másik részét, köjön egy újabb trianon, abból se tanultál, jön a harmadik trianon. Tehát igenis meg kell tanulni, ez a gyógyító képessége nincs meg más nemzetnek, ezek a gyógyító adottságok nincsenek meg máshol a világon, eséke szerint élni. És ez nem csak a fizikai értelemben a gyógyítást jelenti, sőt, talán nem is elsősorban, hanem a szellemi jellegűt. Tehát azt, ahová ma juttatta magát az emberiség, ezzel az eszement kombináló játékkal, amikor csak a racionalitás, csak a formál logika, ez, ez ma egy olyan katyfazba juttat az emberiséget, ahol elszórakozhat a számítógépével, hát amíg még egyáltalán tud szórakozni vele. Mert ennek az a csúcs teljesítménye. Majd ki fogja mutatni neki, hogy csődbe ment ezt. Mindent számítógép nélkül is pontosan tudjuk. De hogy ezt orvosolni hogy lehet, ahhoz egy olyan mentalitásra kellene visszaszokni, amit mi most próbálgatunk a koronánkban tetten érni. Tehát ez az a fázisa a korona működésének, ami után természetesen már visszafelé indulunk. Miért? Fölfelé indulunk. Hát mert megint közelítünk egy isteni személyhez. Csak itt most ez Szűz Mária. Tehát... Ott már fejedelmi személyekkel találkozunk, akiknek ezt foganatosítani kell földi körülmények között. De semmi mást nem kell foganatosítaniuk. Csak ezt az orvoslást. Mert semmi másfajta indikációt nem kapunk a korona programjából. Földi szinten, hát ebből már nyilván lehetett érzékelni, a földi szint, a földi működés szintje, az alsó korona szint, és az égi utánpotlásnak, illetve magának az energiának. A lejuttatása ez a felső koronaszint feladata. Ezt éppen ezért nem szabad hagyni, hogy széttépjék. Abban a pillanatban, hogy leemelem a felső részt az alsóról, akkor én kapok egy államelnöki csábezdeklit, nem tudom, nevezzem hirtelen. Tehát az nem egy szakrális, uralkodó koronája onnantól kezdve. Nagyon lényeges, hogy mert az csak ember-ember által való irányítására képesít. Két különböző emelete van a koronának, és ezen két kétségtelenül és ténylegesen vannak különböző vonások. Tehát teljesen egyetértek azokkal a kollégákkal 200 év távlatában, akik azt mondják, hogy a felső rész és az alsó rész lényeges dolgokban különbözik egymástól. Most ez körülbelül olyan, most nagyon durva a hasonlat, hogyha nekem, mondjuk azzal kezdene valaki érvelni, és még el is várná, hogy ez imponáljon nekem, hogy mondjuk egy Trabantnak azért a felső része, mondjuk a karosszíria, az azért jelentősen különbözik a kerekétől. Tényleg jelentősen különbözik, de nem azért, mert az egyiket kamcsatkán csinálták, a másikat pedig mondjuk New York környékén, és az egyiket mondjuk fél a korábban, mint a másikat, hanem azért, mert más a funkciója. Tehát azokat a kettősségeket, amelyek kétségtelenül megvannak korona felső és alsó részei között, ezeket makacsul és teljesen, hát hogy mondjam, ilyen szajkó egy egyfolytában azzal ismertetik nekünk 200 éve folyamatosan, mint hogyha ezekre egyetlen magyarázat lenne, hogy tudnék a két részt máskor és máshol csinálták. De erre semmiféle bizonyíték nincs, hangsúlyozom. Kizárólag ezeket a különbözőségeket hozzák fel, mintha ezek bizonyító erejűek volnának. De ezeknek semmiféle bizonyító erejük nincsen. Tehát érdemes ö, ö, részletesen taglalni, hogy tulajdonképpen miben különbözik hát a felső rész az alsó résztől. Mert az, hogy alakilag más, ezt gondolom, hogy egyikünk sem leszi komolyan, hogy ez egy komoly érv lehet a különböző helyen és időben készülés tekintetében, hát teljesen nyilvánvalóan más a funkciója. Hát ugyanúgy nem lehet megcsinálni egy felső részt, egy boltozatos részt, mint ahogy egy alsót, egy abroncsot. Tehát már eleve az első ráindulás hibás. Ezért, ezért nevetséges az, hogyha koronalatinának neveznek egy olyan részt, ami önállóan, egyáltalán nem szerepelhet koronaként. De makacsul mai napig így írják le, mint koronalatina vagy latin korona. Na most a különbségeket nagyon érdekes 200 év óta még egyetlen kutató sem, sem történész, sem művészettörténész, sem régész nem részletezte, tehát nem rendszerezte, hogy miben is különböznek hogy elvárta volna az ember legalább a bizonyítás első lépéseként legalább szedje rendszerbe, hogy na hát miben is különbözik a felső rész az alsótól. Hát ehhez először is azt kell tudni, hogy a magyar szent koronának a hatástényezői közül megkülönböztetetten fontosak az képek. És ez egyáltalán nem általános. Tehát nincs még egy olyan korona, amelyben akárhonnan nézem a fő hatástényező az ománckép lenne. Egyetlen korona van, amit egyáltalán össze lehet vetni vele ilyen tekintetben, ez a német római császári korona, azon összesen négy zománckép van, és ráadásul az átkötő tagozatokon, tehát nem is a főnézetekből láthatók. A Magyar Szent Koronán csak figurális zománcképből 19 van, és nem tudom olyan szögből nézni, hogy nehezek legyenek a dominásak. De azt jelenti, hogy a Magyar Szent Koronának képi üzenete van. Itt egy kérdés, van érdekel, vagy nem érdekel? De ilyen nincs, hogy ez, ez, ez, ez kétségbe vonható lenne, az, az kérdezhető meg, hogy vajon miért nem érdekli ez a vele foglalkozókat. Hogy tudják megállni, milyen óvszert szednek. Mert ez tényleg fölvethető, ugyanis ezzel a 19 képtel, mint egységes képrenddel makacsul nem hajlandók foglalkozni. Előbb leválasztják az alsó részről a felsőt, a felsőről az alsót, és utána már egyenként a felsőről, meg egyenként az alsóról. Igazán érdemlegeset nehéz mondani, mert hiszen ezeken belül eléggé konvencionális a rend. Hát ezeken végig az előbb. De hogy az egésznek egy egységes képrendje lenne, és ennek is volna üzenete, eszükben nem jut. Na most azért, mert, mert ennyire hangsúlyos, a képeknek a szerepe érdemes a képeken belül megvizsgálni, hogy miben különbözik a felső rész az alsótól. Egyébként hozzáteszem, hogy azok a szorványos utalások, amelyek a hivatalos koronakutatás vonalatában egyáltalán történnek ez ügyben, azok is a képekre hivatkoznak. Tehát ebben nem én töröm az utat, csak komolyan veszem azt, hogy valóban a képek jelzik a leglátványosabban, hogy itt kétféle módról van szó, a felső koronarész esetében és az alsó koronarész esetében. Most mik ezek a különbségek? Négyféle szempontból hát, különböztethető meg ez a felső és alsó koronarész, és nagyon tanulságos mind a négyféle szempont, ráadásul mindegyikkel külön-külön találkozgathatunk is elvétve. Az első, amelyik legkézenfekvőbb, hogy a felső rész összes képén latin nyelvű a felirat. Az alsó rész összes képén görög nyelvű a felirat. Na most erre szoktak kiesni a padból az örömtől azok, hogy na ugye megmondtam, akik hát már eleve ebből indulnak ki. Na most mit mondtál meg, drágaságom. Mondjad már egy kicsit bővebben, mit mondtál meg ezzel? Hát azt, hogy miután az alsó részen görög nyelvek, a feliratok, ez csak ott készülhetett, ahol a hivatalos nyelv görög volt, ez pedig a bizánci birodalom volt. Tehát ez a bizánci birodalomban készült, mert császárábrázolás van rajta, senkit nem érdekel, hogy utólagos, mert császárábrázolás van rajta, tehát csak a bizánci császári műhelyben készülhetett. Érthető? Hazamegyünk szépen, megnyitjuk a csapot, ez folyik belőle. Semmiféle más származtatás előse fordul a hivatalos vonulatba. Na most láttuk ebből, mit ér a császári műhely, mint olyan, tehát ezzel én nem is foglalkozom a továbbiakban. Az, hogy görög felirat van egy tárgyon, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy ez a bizánci birodalomban készült. Ezt erőször teljesen általánosságban hadszögezzem le. Ez nem elég érva ahhoz, hogy én elfogadjam, hogy az Bizáncban készült. Nyugodtan készülhetett Magyarországon is. Szeretném megkérdezni, hogy a Veszprémi apáca, tehát az az alapító levél, amelyik a Veszprém völgyi apácáknak szólt, görög nyelvű, Bizáncban készült. És egy sereg további emlék, ami görög nyelven készült Magyarországon, az előbb Bizáncban íródott és úgy hozták be ide. De ne legyünk már naivak. Attól, hogy valami görög nyelven fogalmazódik, egyáltalán nem biztos, hogy Bizáncban készült. Na most, a felső korona rész latin nyelvű, ami a feliratait illeti, tehát jön a következtetés hivatalos részre. Ezek 200 éve bebetonozott nézetek. Tehát ezek valahol Nyugat-Európában készültek, ezek a képek, mert ott volt a hivatalos nyelv latin. Ne tessék mondani. És a Kárpát-medencében mind a két nyelvet folyamatosan használták. Tehát ezek semmiféle bizonyító erővel nem rendelkeznek. Ezek akkor rendelkeznek, ha minden más lélemén képviselőjét kiírtom. Akkor nem marad más a porondon, csak az, aki ezt vallja. Így meg lehet oldani bármilyen vitás kérdést. Tehát ezt kellene most elkezdeni bizonyítani. Érted? ez egy felvetés. Felvetésként természetesen elfogadható. No, minden esetre ugyanaz a Kovács József, akit már kétszer is említettem ma, 1984-ben már leírta, mégpedig nagyon szép, adatolt érveléssel, hogy a középkornak már az első évezredében, annak a derekától kezdve, egyházi gyakorlatban a két nyelvűség a legfontosabb szakrális cselekményeknél kötelező volt. Például a templomszentelésnél és a papszentelésnél. Mind a kettőre hivatkozik, mind a kettőt eredetiből idézi, méghozzá Radó Polikártnak a nagyon híres, liturgikus tehát liturgia szakembernek, nemzetközi szaktekinté volt a maga idején, ő neki a latin nyelvű Enkiridion liturgikonjából. Na most ebben nagyon pontosan leírják, vagy idézi Radó Polikát, hogy tudnélik a kétnyelvűség az a középkori egyházi gyakorlatban nem Bizáncra vagy Nyugat-Rómára való utalás nyelveként szerepelt, hanem a görög az a bölcsesség nyelveként, a latin pedig a hatalom nyelveként. És ez általános volt. Olyannyira általános, hogy papszentelésnél a legutóbbi időkig mind a két nyelven minden fontos szöveget végig kellett mondani. Mert az egyik rész az a bölcsesség részéről fogalmazta meg a legfontosabb hittételeket, a másik pedig a hatalom részéről. Ez két különböző megközelítés. Na most a kettő hierarchikus viszonyban van egymással. Nem lehet fölcserélni a viszonyokat, Mert a bölcsesség az csak embernek ember által való igazgatására képesít a legjobb hatásokkal. Tehát ha én a saját szintemen akarok igazgatni embereket, akkor a legmagasabb elérhető erény, amit bevethetek, az a bölcsesség. És ennek a nyelve a görög nyelv. Ez az alsó részén érvényesül a koronának. De ettől én még nem vagyok szakrális király. Ettől én még legfeljebb egy jó államelnök vagyok. Vagy egy annak megfelelő, bölcs, lebonyolító uralkodó, boldog lennék, ha legalább az államelnökeink idáig eljutnának. De ettől még egy uralom nem lesz szakrális uralom. Tehát ember embert nem jogosíthat föl arra, hogy életet elvegyen, vagy életet adjon. Ezt csak fölülről kaphatja, mégpedig egyetlen forrásból, a teremtés forrásából. Már pedig a is királynak joga van életet adni és életet elvenni. Tehát ez azt jelenti, hogy amit a bölcsesség dönt valaki felől, hogy ő ártatlan, ezt a király megfellebbezheti. Egy magasabb hatalom nevében, és azt mondhatja, ti nem láthatjátok, mert a bölcsesség szintjéről nem látható de én látom, hogy ebben egy orgyilkos lappang. Tehát nem lehet tovább engedni, hogy működjön. Ez az élet elvétele, ez egy nagyon keserves dolog, de erre csak fölülről kaphat jogosítványt. A másik, amikor az emberi bölcsesség már határai, halára ítélt valakit, és akkor ő mondja, hogy de én meglátom benne azt, aki a javulásra képes. És akkor fölmenti. Ezzel pedig életet ad. Tehát itt a bölcsességet a kegyelem fölülbírálja. Na most ez a fölső szint, ez az a potesztász nevű képesség, amely kizárólag egyetlen forrásból származhat. Ha ez nincs meg, akkor ez nem szakrális uralom. Ezért írja le a bizánci császárlány, ugye Anna Komnena, hogy a nyitott korona, az azt jelzi, hogy fölötte még lehet világi hatalom képviselője. De a zárt korona az azt jelenti, hogy fölötte már csak isteni hatalom van. Na most a német-római császári korona, amellett, hogy nem beavató korona, hanem országló korona, tipikus nyitott korona. Mai állapotában is, amikor már egy utólagos kakastaré van rászerelve, ami nem a készüléskor került rá. Tudjuk pontosan, mert feliratos, tehát tudjuk, mikor került rá. Tehát nyitott korona. Ez azt jelenti, hogy ha én összevetem a magyar királyi koronát, és a német császári koronát, akkor nem kétséges, hogy melyik uralom a magasabb szintű. A magyar királyság, vagy a német császárság. De ezt olyan valakivel megetetni, akit sok-sok generáció óta arra nevelnek, hogy ő a nagy, ő a hatalmas, ő a magasabb rendű, mi meg a csúnya bunkók vagyunk itt, hát borzasztó nehéz. De hát annak érdekében, hogy valahogyan ezt a teljesen kétségtelen rangkülönbséget, ezt ha nem is tudja megfordítani, de legalább, hát hogy mondjam, csak megfigyelhetetlenné tegye, mit csinál? Leemeli a koronánkról a felső részét. Tehát most már megérthetjük, hogy miért olyan fontos ezeknek, hogy ne lehessen zárt korona és egységes korona a koronánk. Mert abban a pillanatban kiderül, hogy ennek a térségnek egyetlen központja van, ez a központ, szakrális központ, és ez a Kárpát-medence. És miután ebben a Kárpát-medencében más, mint a magyarság sohasem tudta működtetni a koronát, tehát az sem kérdéses, hogy kinek van ez a feladata a világban, amivel a Szent Korona a maga képi programját hát elénk tárja. Na most nagy kérdés, hogy ezzel mi most büszkélkedjünk, vagy egy tehertételnek vegyük, akár ennek veszük, akár annak, ez mindenképpen működik. Ez föl kell nőni. Na most egy nagyon fontos kérdés, hogy a magyar szent koronát a magyar közjog sohasem tekintette tárgynak. Amióta egyáltalán írásos dokumentumok vannak koronára, magára, illetve a működésére vonatkozóan, mindig is személynek tételeződött. Erre mondja, nálán bunkó magyarok, hát erre a vacak kis tárgya is azt mondják, hogy a személy, na hát ilyenek, hát ilyenek. Tehát meg kéne gondolnia, hogyha 800 év majdnem amióta egyfolytában ilyennek tekintik dokumentáltan, és ki tudja, milyen régen még korábban, hát akkor ebbe kell legyen valami. Tehát ilyen tartósan azért nem szoknak megbolondulni nációk. Na most a élőlény a koronának, ez abban nyilvánul meg közjogi értelemben, hogy minden jogforrás a Magyarországon a Szent Korona. Itt nem múlt időt használtam, jelen időt használtam, mert ezt soha senki nem hatálytalanította. Erről már elég sok előadást lehetett hallani itt ott. azt, hogy ezt egy hivatalos irányvonalmat tudomásul leszél, vagy nem, az az ő belügye. A magyar Szent Korona jogait soha senki. Jogi érvényesen nem korlátozta. Tehát ma is érvényben, érvényben van. Az, hogy mi itt összejövünk, 20-30-an, és mondjuk az Astoria szállóban kikiáltjuk, hogy nemzeti kormány vagyunk, majd utána hatálytalanítunk bizonyos ezer éves törvényeket, hát ettől azok még nem válnak hatálytalanná. Tehát azért ezzel jó tisztában jönni, már pedig ezen a szinten mondattak ki bizonyos változások koronaműködés ügyében. Ezeknek semmiféle közjogi jelentősége nincsen. Ez olyan, mint ha valaki szellentett volna itt mellettünk. Még a nagyon odafigyelni se illik. Tehát a Magyar Szent Korona jogköre az mai napig eleven jogkör. Igen, ám, de akármennyire is élőnek tételeződik, nem tudja közvetlenül foganatosítani a saját jogait. Ez ugye belátható. Tehát én hiába megyek oda most a parlamentbe, és kérem meg, hogy szíveskedjen most intézkedni vagy aláírni, nem fog se intézkedni se aláírni. Tehát ezeket a jogokat valakinek mégiscsak fogalatosítani kell. Na most ki ez, aki foganatosítja? És itt van a gond, hogy erre egy emberként zúgják rá, hogy a király nem így van. Nem így van. És az, megint az a borzaszt, hogy lényegi kérdésekben nem engednek bennünket tisztán látni. Pedig igen kiváló férfiak már sorozatban figyelmeztetnek. Kocsis István, hogy a Magyar Szent Korona tanacímű könyve zseniális, kitűnő könyv. Zéténny, ugye Zsoltnak a könyvei egyfolytában tényekre alapozva közlik, hogy nem a király jogköre a korona jogait érvényesíteni, hanem a királynak és a nemzetnek egyenlő arányban. És ha a nemzet hátráltatott helyzetben van, például gondoljunk a tatárjárás időszakára, akkor a teljes jogkör áthárul a királyra. Ez egy szükségállapot, tehát neki kell menekülni és menekíteni kell a koronát. Megtette? Megtette. Utána egy év alatt úgy állt helyre a, a, a, a magyar társadalom, hogy két rátámadó ellenséges hadsereget, ez a Tutyimutyinak keresztett negyedik Béla egyenként szét tudott verni és a nyugati szomszédját pedig, aki akkor is már méltatlan volt a szomszédi szerepre, keményen megbüntette. Tehát semmi, se katonailag, se, se gazdaságilag, se politikailag ez a nemzet nem sínlette meg euh, tragikus módon a tatárdulást. De egy biztos, hogy a királynak itt át kellett vállalnia a nemzettől a teljes intézkedési jogkört, tehát a Szent Korona jogainak képviseletét. Na most megtévesztő a látszat, mert amióta habszúrók uralkodnak Magyarországon, módszeresen és válogatatlan eszközzel, ahogyan szokták egyébként is, megpróbálták a nemzetet ebből a kettősből kiszorítani. Apró lépésekben, de szívósan, olyannyira, hogy 1916-ra, az utolsó koronázásra, már szinte a teljes nemzet egy, egy emberként hitte, hogy ezeket a, kor, a koronáz kapcsolódó jogokat csak is a király hivatott fogalmatosítani. Nem így van. Nem így van. Tehát a nemzet egyszerűen nem találta a helyét a korona jog, jogainak fogalmatosításában. Ez egy nagyon ravasz folyamat sor volt, amiből föl kellett ébredni a nemzetnek. Na most úgy tűnik, hogy a két világháború között fölébredt. Sajnos nem ébredt föl. Semmi egyéb nem történt, mint hogy nem töltötték be a királyi posztot. De ha betöltötték volna bárkivel, ugyanúgy működött volna, mint a habzúrgok alatt. Tehát tulajdonképpen döntő változás a Magyar Szent Korona működés rendjében 2000 január 1-én következett be. Bármilyen furcsa hangzik. Mert ettől a pillanattól történt meg az, hogy egy történeti tény, hogy tudnék, nincs király, és nincs a porondon olyan, aki szóba jöhetne. Ezért ezt ne felejtsük el. Hát ezért ehhez föl kell nőni, ehhez a szerephez. Ez nem úgy van, hogy most akkor pártközi megegyezéssel, én azt mondom, göncárpád legyen hónaptól a király. Tehát ilyen nincsen. Tehát, ha egyszer nincs alkalmas személy a láthatáron, és ez faktum, ez tény, akkor mit jelent? Akkor a nemzetnek kell átvállalnia, a korona jogkörének teljes jogú érvényesítését. Na most ezt hogy tudja megtenni? Úgy, hogyha a törvényhozás központjába kerül a korona. És hova került január 1-én? A törvényhozás központjába. Na most nemzetete nem lehet úgy koronázni, mint királyt. Mert nincs egy feje. És ha volna is, az jóval nagyobb lenne, mint ami belefér a koronába. Tehát ennek megvan a sajátos rítusa. És ez hogy történik? Úgy, ahogy január 1-én óta történik. Tehát azt keresi föl, aki belső indítást érez, és annak teljes értékű az élménye azáltal, hogy fölkeresi a koronát, és körülötte lerólja a tiszteletét. Tehát magyarán szólva jelenleg a nemzet koronázódik. És a nemzetnek kell királyi magaslatra megérnie, és akkor majd megérdeni, hogy királya is legyen. De pillanatban nem a királyra van szükség, hanem arra, hogy a nemzet érjen meg.